А все починалося з ножника, який в'язні зазвичкою називали парашею. Першого ж дня я почув звідти притишені голоси, що запитували, хто я, звідки, яку статтю мені шиї, тощо. У мене не було потреби користуватися цим смердючим телефоном, аби краще чути слід, якомога ближче припадати обличчям до фекальної води, що текла попід камерами. Але я зрозумів, що саме так посправники розшукували камери одне одного, аби потім туди-сюди ганяти коней. Тюремна їжа не здалась мені надто гидною, мабуть тому, що в моєму житті траплялося і гірше. Звісно, неприємно було виловлювати в супі картоплину очищену машиною, але з чорним від гнилизни боком. Цю гнилизну треба було вирізати ножем, проте цього ніхто не робив. То була відверта зневага до людей, це ображало і принижувало. Не траплялося м'яса в баланді, його виловлювали ті руки, які були ближчі до кухні. І все ж я чекав гіршого, тому не вельми переймався кухонними проблемами. Втім, я міг би прожити й без тюремної кухні. Раїса десь уже через тиждень привезла першу передачу – ковбасу, сало, цибулю, тощо. Під час слідства не дуже обмежували передачі. Разом з пакунком до мене доходив список продуктів, зроблений дорогими руками. Здебільшого передачі привозила Раїса, інколи її підміняла Таїса, який було значно ближче». Мене надзвичайно тішили і зворушували клаптики паперу з їхнім почерком. Раїса це добре розуміла, і саме тому не поштою пересилала пакунки, а привозила особисто. Першу передачу вона привезла, щойно довідавшися, де я перебуваю. А довідалася тільки через тиждень. Протягом цього часу держава чомусь не наважувалася визнати, що я заарештований. Звичайно, про поїздки Раїси до мене з Києва в Донецьк я міг би сказати і більше. Вони того заслуговують. Робити це було важко і фізично, і матеріально. Але усвідомлення того, що я знатиму, десь вона тут, за тюремними мурами, змушувала Раїсу долати всі перешкоди і навіть хворобу. Я й досі їй глибоко вдячний за це. То була велика моральна підтримка. Я висловив ці почуття в численних віршах, що в тюремні роки заміняли мені щоденник. Щоправда, були вірші і протилежного змісту. Як і чому вони з'являлися? Частково я про це вже розповів у поемі «Побачення». Там, де дозують повітря ковток, Де розлінований в клітку небо, Стільки наслухався я пліток, Чорних пліток про тебе. Голубокий гибіст-капітан Їх до світанку нашіптував радо, Знають, впадумав осінній каштан, Тільки повірю у зраду. Знають, живлюся твоїм теплом, А як тебе не буде, Схожі на дерево з чорним дуплом стануть поетові груди. Ми були кісткою, що застряла в компартійному горлі, ні проковтнути, ні видалити. Радянські керівники начали з Брежнєвим намагалися виглядати респектабельно. Холодна війна виснажувала їх морально і економічно. З'явилася теза про соціалістичну цивілізацію, про мирність і життя двох світів – Радянські урядовці багато надій покладали на гельсінські угоди, а ми, дисиденти, прочитали їх з небажаного боку, з боку прав людини, з боку свободи слова. Скоремлі на це не розраховували. Наш арешт зривав машкару за пологетів соціалістичної цивілізації, і вони робили все, аби зломити нас морально, змусити власноруч підписати зречення від власних переконань. Щодо Української колоніальної адміністрації, то тут існували додаткові гризоти. Щербицький та його пахолки бачили, як наша діяльність активізувала українську діаспору, особливо американську. В одній з своїх промов Щербицький саме так і пояснював, в чому полягала наша шкода і чому доводиться нас арештувати. Тільки й того, що слово «діаспора» було замінене двома словами – «націоналістичні центри». Саме тоді розпочалася інтенсивна русифікація України, очолювана Щербицьким, а ми, шкодили цій справі, надійно поставленій на чиновний конвейер. Я не мав змоги записувати імени прізвищ в'язнів, із якими тюремна доля зводила на короткі терміни, отож нехай лишаються безіменні. Це майже завжди були квочки, вуха і очі тюремної адміністрації та КДБ. Мабуть, треба згадати... Чи зарихтувало мене буцімто Міністерство внутрішніх справ, але відразу ж після прибуття в Донецьку тюрму офіційно передало КДБ. Біля моєї камери чергувало двоє. Дуже мила наглядачка, я присвятив її вірша, так і назвавши «Наглядачка». І старшина з знаками КДБ. Щодня нас виводили на прогулянку в так званий дворик, що насправді був кліттю з бетонними стінами і напнутою вгорі замість даху густою залізною сіткою.